ואשר יוציאם, ואשר יביאם. ולא תהיה עדת אדוני קצון אשר אין להם רואה. ויאמר אדוני אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן, ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם. ונתת מהודך עליו.